Wa huwa aladhi anshaa lakumussemwa walabasara walafida Qalila maa tashkurun Na yeye ndihya <Reverend> li kumbiyeni kusikia na kuona Ni kuchache mno kushukuru kwenu Wahua allazhi tharaakum fil ardi wa ilaihi tuhsharun Na yeye ndiye hali kwene zeni katika ardi na kuake yeye mtakusanywa Wahua allazhi yuhyi wa yumitu walahu ختilafu leili wa nnahar Afala taakilu Na yeye ndiye ane huisha na kufisha ya Na ayake yeye mabadili kwa ya usiku na mchana Basije, amfahamu Bel kalu mithle ma kala alawalu Bali wanasema kama wali vyo sema watu wakuanza Kalu a iza mitna wakunna turaban wa izzaman a inna lama bauthun Wali je, yeah, tukisha tukawa odongo na mifupa يوتى تفوليو لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. Ayakuwa haya ilani visa vya uongo vya watu wa zamani. Kuli mani l-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamuun. Sema, ni ya nani ardi na viliomu ndani yake kama njini mnajua? Sayakuluna lillah, kul afala tathakkaruun. Watasema, Ni vya Mwenyezi Mungu sema basi je hamkumbuki ul-mal rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arsyil 'azhim sema Ninani nani mola mlezi wa mbingu 7 na mola mlezi wa arshiku sayaquluna lillahi qul afala taqoon watasema ni vya Mwenyezi Mungu sema Bas amogopi amu ogopi ul man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujir wa yujaru alayhi in kuntum ta'lamun Sema ni nani mkononi ni umo ufalme wa kila kitu na yendi anaelinda wala wa hakilindwi asichotaka kama mnajua sayaquluna lillah qul sema Ni tusharun watasema ni sema basi vipi mnadanganyika bal atainah bil wa innahum lakathibun bali tumewaletea haki Na kwa yakini hao ni waongo. ongo. Allah min waladin A D A L L A H M U W A L D I U W A M A K A N M A G H U M I L Ingekua hivyo basi kila mungu angeli chukua halivyo umba Na bazi yao wangeli wa wengine Mwenyezi mungu amepukana na sifa wanazo msifu wa amma Mjuzi wa siri na dhair na ametukuka juu ya hayo wanayomshirikishanayo Allahu Akbar Allah. Na ya waje mka mkufuri mwenyezi mungu Na hali ni ye yeji alie kuundi ye ni usikizi mka isike ya haki Alie uwezo wa kuona mka ulimwengu na viliomundani yake Na haka kupeni akili mzingatie kwaya utukufu wake mpate kuamini Hakika njini hamu mshukuru mwenye kumba vyote hivyo vyo, kwa imani na utifu ila kwa uchache tu na oni uchache mno. Na yee ndiye alie kumbeni duniani na kwa keepeke yake ndiyo mtare yeshua siku ya kiyama kwa hili ya malipo. Na yee ndiye na na kufisha na kwa ambri yake na sheria zake ndiyo usiku na mchana zinapitishana na kukitalifiana kwazo kwa urefu na ufupi Hamzingati hiyo koni dalili ya uwezo wake na kupasa kumuamini, yeye na kuamini kufufuriwa. Na yeye, diye na ya huisha, na kufisha. Na yake yeye mabadiliko ya usiku na mchana. basi Basijiye, hamfahamu. Aya zanyo kutaja usiku na mchana, zimekuja kuja muhala mwingi katika Qur'ani tukufu. Na haya, ya naunyesha kuwa mwenyezi mungu wa haki alitakasika na kutukuka anawakumbusha wajawake kwa isharahi ya umbagi na kukua ya mwana ya ndani inapelekea wanyekufikiri wazidi kuzingatia na kuchunguwa, na kukitalifiana usiku na mchana kunatokana na pandembe ni kubwa kwanza kukitalifiana kwa wakati urefu na ufubi Na pili kukitilifiana kwa zahiri ya tabia na isionekana. Kwanza, khitilafu kwenye kati. Mchana ni kipindi cha wakati baina ya kuthihiri nche ya juwa na inapopotea upewa macho. pale linapuonekana kwa jicho kama linagusa usu ardi. Na ilivyo kuwa kwa hakika pale pahalipake pakuzama juwa sipo hapo upewa macho bai tunaona tu hivyo. Kwa kuwa miale na najua, inapinda, inapopita katika matapaka ya anga, paka inapofikilea kwenye jicho na mtazamagi. Na yeye akalio najua kama lipo huko upewa macho, liilo ni kuwa kuzama huko kuko chini kuliko upewa macho kwa kaliri ya dakika 35 kwa kipimo chamduwala. Na usiku ni kipindi cha kutimiliza wakati wa mchana, paka kitimilie kipindi cha mzunguko, juu ya nafsi yake, kutoka magharibi, kwendi ya mashariki. Na baine usiku na mchana, vipo vipindi viwili, na vio magharibi, na mapamba suko. Na kipindi cha mchana, kinakutelifiana kwa mwujibu wa hali ya uwazi, wapahala, na musimu wa mwaka. Halika thalika, kipimindija usiku, kinakitalifia na hivyo hivyo, kwa kufuwa tana haya. Na nyakati za sala na saumu, zinawe kwa na matulio ya juwa huko pewa macho. Pili, kitilafu katika ya naudhihiri katika tabia. Na madhahiri haya ni ya namna nyingi, na ya nazalikana kutoka ya namchanga nyiko ya miali ya na isione Na viti uvilivyo beba nguvu za umeme pamoja na vifuniko vya anga Na nyuso za bahari na majiangwa na kathalika Kathalika yapo pomambo ya kuonekana kama kupato kwa na mwezi Na nyota za enye kufanya mkia Nyota za dasturi Na nyota ziendazo na mwingume upe Na nyota zenzu anguka Na ambazo hufumbwa na ukali wa anga la koneka na mchana Ilihali usiku kuhoneka na wazi Na muhimu kabisa katika yana kuwa ni khitilafu baina ya usiku na mchana Ni humu angaza wa mchana Na sababu yake ni kuwa miyale inayotoka kwenye nyua inapopiga juu ya funiko na anga Ambado kwa hakika ni sehemu ndogo ndogo zinechembe chembe ndogo mno za fumbi Hizo hureje shamuangaza na kutawanya pande bali bali. Ikwa hali ya angani safi na vile vichembe chembe vya vumbi ni vidogo sana na juwa likupewa macho basi rangi na yoyenia zaidi na inayonekana kwa macho zaidi inakuwa ya kibulu. Ama wakatu wa kuchomoza juwa au kuchwa basi mbingu honekana na rangi ya machungwa yenye ya inye kupige wekundu, na mwanga wa kibulu natawanyika. Kwa hivyo mbingu tosini uwelekea kuwa kibulu hafifu. Na wakati wakutuwa juwa, tunaona rangi ya kijani kiasi ya nukta moja hivi au wakali pembezo ni mwake, Huhu hituwa metuko kijani. Na aglabu yake huonekana unapukua baharini au nyuma kilele chamlima au hata kwenye kuta za majumba. Na asli ya kuonekana hivi mikuwa jili ya kugeuka na kutawanyika miale ya juwa. Hata ikatua rangi mbali mbali ikatika hizo kijani Mkutasari wahaya ni kuwa miyali ya Inarangi na zole kana na zizole kana Nazinakitilifiana kwa urefu wa mawimbi yake Na kufuata kwa kesifa hiyo Kwa hivyo ndiyo tunaona kwa migongano hiyo Muangaza wa mchana Mazigazi ya yani upinde wa na rangi za ina mbali mbali zazo zunguka Na mingineyo katika ishara za mbinguni za ulimwengu tuo nao. Na linapopote ya juu wa jioni, mbingu inoandekana kuwarangi mbali mbali kwa sababu ya kuparanganyika muangaza katika matabaka ya angalaju. Na kila juu alikitere muka unapungua muangaza wa jioni na zinapungua zile rangiza keza tabia mpaka likifikilia darajia ya duwara kuminanane nukachano mbingu inakuakiza. Na wataalamu wanyakati wameweka kuwa huu ndiyo wakati wakuambi wakuwa usiku mekuwa giza. Na kwa hivyo ndiyo wakati wakuathini ya sala yaisha. Na wakati huu khasaa ndiyo huwanza muangaza wanyuta kama sura ya mnara wa sukari na tako laki likupe wa mharibi. Na hivyo uendelea kati kama siku safi ya siku zambarini mpaka kilele cha ile au makhruut yani sura ya ngara wa sukari kifiki utosini. na katikati ya usiku udhihiri rangi ya kuchomoza jua kidogo kidogo akatoma mpamba zuko kwanza kama kilele cha ile au makhruut kilele cha kecho uzidi kupanda na takola ke utanuka kwenye upepo wa mashariki mpaka inavudhiri alfajiri Yaani lapokuwa jua liko chini au upepo macho kwa mashariki kwa kadiri ya daraja 18.5 za duara na hapo ndio wakati wa kuadhinishwa swala alfajiri na rangi za mapambazuko huanza kudhihiri kwa taratibu kinyume na zile za kuchorea jua magharibi na imedhihiri karibu ni kuwajua lina kifuniko chembamba kimetanda angani takriban kimekaribia kufunika anga lote la ardhi Jifuniko hichi chembamba ndicho kinachozababisha kuleta rangi mbalimbali za katika anga mambo haya mbalimbali mbali, ambayo tumeyataja kama mifano isiona ukomo imetuonyesha vipi mbinguni inavyokuwa pindi ikiwa pana mawingu wala hapana pepo za mchanga kwani hapo tena huwa ni kiza na ikiwa mawingu yaleba matone ya maji ya mvua basi hayo hupambana na miiali ya jua Na ufanyika kama huo pindewa mfuwa katika hali maalumu Na ikiwa mawingu yenyewe Niyanamna fulani ambayo yonabeba maji Yali Uganda yani crystals Yani kristali zanyepande sita Basi maji hayo hingiana na miyale ajua Na yu miyale hufunji kandani ya hayo maji Kama muangaza upitavyo katika kigae echa thuraya Yani prism Kisha muangaza huo katoka nje kwa rangi mbali, mbali. Na katika hali fulani fulani, diyo hutokea ya rangi nzuri nzuri kuni zumbukaliwa. Na wakati wewe usiwa usiku, utaziona nyota kama kwamba zipo karibu nasi, na kwa hakika hizo zikombali kwa masafama kubwa sana, na kukisiwa kwa miaka na miaka ya muendo wa muanga. Vile vile, tunaona katika anga hili nyota na sayari na nyota mkia na vimondo, kama kwamba zipo karibu, Utadhani kuwa khitilafu ya masafa ima hondoka kamisa Na haya ndiye natupelekia tutambuwe maana ilio fichikana kaulia mwanyezi mungu mtukofu Na tumeifanya mbingu kama adari ilio hifadhiwa nao wamezipuza kishara zetu Kama tunivyo kuwa juu ya miale inayotokana na nanyua Kuna miale inayotokana na vitu vingine vya inayolanyua vinyini shati ya nguvu na venye kubeba nguvu za umeme. Kathalika inatokana na hizomi yali juu ya zambarau, atraviolej raise. Vitu hivi na hii inapambana na matabaka ya angala juu na huwathirika kwa mvuto wa smaku kuyuzumbu dunia, Kwa hivyo, hulitibua angala kaskazini na kusini na huleta kiza katika mbingu ya kaskazini kama kwamba lipazia. Kuzuia mianga inye rangi nzuri nzuri za kijani za kumili kwenye wekundu na kibulu surahizi hobaki pengine muda wa saka katha katika mbingu ya kaskazini na zaidi waweza kuziona masiku katha wa katha linapuku wajua na shtagi mapazia haya sikama unayawo na kaskazini tu bali hata fia katikati ya dunia na katika mbingu vipo vibibaji nguvu za umeme katika mawingu na anga ambavi huzalikana kutokana na nafio radi na mime metuko katika angala nyu mambo yote haya ya anaonekana ambaye unashuhudia ya dubelekea tufahamu maane andani ya kauli yake subhanahu wa ta'ala hakika katika kuumbo kwa mbingu na aluthi na kukitalifiana usiku na mchana pana ishara kwa wenye akili kutoka na liopita kwa mambo ya dhahiri ya maumbile Inabainikana kwa mba haya yanakuwa kwa sababu ambazo hayumkini mwana adamu kuingili adani yake. Na hakika ni mwenyezi mungu aletuku kashani yake. Diye mwenye kuleta hizo kutilafu za usiku na mchana. Wada hawezi binadamu kabisa siku yote kueza kugeu usiku wala mchana. Na yeye mwenyezi mungu aletuku kashani yake. Diye anezi nisha usiku na mchana kwa mizani madhubuti na mipi mbarabara. Na anaendesha siku zote, mwaka ingia, mwaka toka. Hawa kuizingatia hayo, bali waliwafuata, wakanushaji, waliwakusha tangulia, wakasema kama walifosema hao. Katika wakanusha kwa hao kufufuliwa, wali sema, hivyo sisi utafufuliwa, bali ya kushageuka, mchanga na mifupa. Sisi uliahidiwa haya, na pia baba zetu uliahidiwa hayo hayo, hayo hapo zamani. Haya, si chochote ila ni ahali za wongo, lizo mbuni watu wa zamani. Ewe Muhammad, wambie, ni nani ale miliki ardi na vilio mbundani yake, tangu watu mpaka fiumbe vyote, kama njini mnaujuzi ni jibuni. Watakiri kwa ardi ni ya mwenye mungu. Basi hapo tena wambie, hamkumbuki kwa mwenye kumiliki hayo ndia nefaku wakudi wa peke yake, Wambie tena, ni nani, mwola mlezi wa mbingu saba na mwola mlezi wa arshiku, yani kitiki kucha enzi, watakiri kuwa huyo ni mwenyezi mungu, basi wambie, yee, yeah, hamogo pima tukeo, shirikina wenu, na ukafiri wenu, na kumuazikuwenu mwenye kumbaye huu, utemkuba, wambie vile vile, nani, mwenye ufalme wa kila kitu mikono ni mwake, Na mwenye madaraka siona ukumu katika kila kitu Na ambaye ndi kwa uweza na linda kila kitu Wala haya mkiniki ya yote, kumlinda ya na adhabu yake Kama njini mnaiju wa jawabu basi mjibuni Watakiri kwa hakika huyo ni mwenye si mungu Waambie basi huwaje mkadanganyika kwa pumbao na kuchochewa na mashetani Na mkacho utifu wa mwenye si mungu Hakika sisi tumewa bainishia haki kwa ndimiza mitume na wao ni waongo katika kila jambo na lohitilafu na hakihi. Mwenyezi mungu haku mchukue yote kuwani mwanawe yeya metaka sikan hayo wala hana mshirika. Angeli kuwa na mshirika basi kila mwaja wawo angajipa madaraka ya peke kwa hali na vikawa ndiyo miliki yake. Na wangeli gomba na wenyewe kwenyewe, kamo anajonekana wafalmeo na kofanya. Wafalme, na ulimwengu mgelefisidika kwa mizu za nohio. Basi mwenyezi mungu ametaka na hayo wa esema hayo wa shirikina, ya na yokuenda kinyume na haki. Na yeye, ame vizunguka vitu vio teko kufijua, anajua, tusia yaona, atina yaona. Mwenyezi mungu ametakasika sika na hayo, anayumnasibisha na hayo makafiri, Gua dia, anak-anak serikah